Köszönöm bányaigéző vagyok. Műsorunkban egy hete már röviden reagáltunk arra a kegyetlen mumbái támadásra, amelynek a híre felkavarta az egész világot. Ma teljes egészében ez lesz a témánk. Két telefoninterjút fognak hallani, két olyan emberrel, akik Indiában élnek, és el tudják mondani, mi az ottani emberek véleménye és viszonya az ilyen szörnyűségekhez. Elsőnek Ravicsandran Judittal beszéltem, aki Mumbájban él és dolgozik, és szemtanúja volt az eseményeknek. Másodikként pedig a magyar származású hindu szerzetessel, Padmanába Számival beszélgettem, akinek az ásramja egy kis faluban van, Mumbához nem túl messze. Őszintén szólva nem szívesen foglalkozom Indiának azzal a sötét oldalával, amit a gazdasági kihasználás, a korrupt politika a nagyhatalmi torzsalkodás és a vallási fanatizmus árnyékol be, mert ez nem az én indiám, és legkevésbé sem édes. Úgy érzem, mégsem mehetünk el szó nélkül az események mellett. Az Édes India műsorral feltett szándékom az, hogy azt az indiát mutassam meg, ami az ezredéves hagyományokat hitelesen ápolja, amit az erőszak nélküliség, az önvaló és Isten tiszta szándékú keresése, a minden lény iránti szeretet jellemez. Ez az india is létezik még, és ha valaminek fenn kell maradni az indiai kultúrából, akkor talán éppen ezek az értékek azok. Ma már bátran kijelenthetjük, hogy ez a nemes üzenet nem csak az indiaiaké, sőt, legszorgosabb hírvivői nem is Indiában születtek, mint ahogy én magam sem. Ez az üzenet valójában univerzális, az ember belső fejlődését és kiteljesedését szolgálja, és nem kötődik egy adott néphez vagy valláshoz de a legtisztábban és legmélyebben az indiai mesterek őrizték meg a számunkra, és az ő kitartó és szerény munkájuk révén él még ma is a hindu társadalomban. Az olyan támadások, mint a mumbái, valójában nem csak testi fájdalmat és rémületet okoznak. Az igazi cél, hogy bizonytalanságot, gyanakvást és félelmet ültessen minden ember szívébe. Azoknak a tömegeknek a szívébe, kiknek mindennapjait a hatalmi politika és a globális üzleti világ által manipulált féligasságok töltik ki, s akiknek a világképét ezért a nemzeti és faji ellenérzés, a vallási fanatizmus, az önző törtetés és az ezekhez járuló félelem jellemzi. Igen, ez nagyon messze van a mi édes indiánktól, ami annak a bölcsességnek az otthona, amivé a magunk szívét is szeretnénk tenni. Ma mégis beszélünk erről az ordvilágról is, mert nem vagyunk szentimentálisak, s látni akarjuk azt a gonosz erőt, amit átkívánunk formálni jóvá, és látni akarjuk azokat az ártatlan embereket is, akik már könnyen befolyásolhatóak, természetük szerint maguk is a békére hajlanak. OM SHRI NAMAHA Om Ganeshvara yanamaḥ, Om Ganaadhyaśa yanamaḥ, Om Ganaṛadhya Om Ganaprīya Om Gananathaya Namaha Om Ganaswamine Om Ganeshaya Namaha Om Um uh -huh. elsőnek Ravics beszéltem, aki Mumbaiban él indei családjával, és a Mumbai melletti indei Hollywoodban, a hatalmas filmes központban, Bollywoodban dolgozik, és indei filmekben szerepel. Ez önmagában is nagyon érdekes téma, így megegyeztünk abban, hogy egy másik alkalommal részletesen beszámol erről a rendkívül izgalmas világról is. Most azonban, mint a terror támadás egyik szemtúját kérdeztem, és arra is kíváncsi voltam, hogyan értékeli az átlagember az eseményeket? Ezek a vélemények, amik elhangzanak, nem tények, ne is kezeljük őket annak, de közelebb visznek minket ahhoz, hogy megértsük az ottani embereket. Telefonnál Ravicandran Judit Mumbai-ból, Indiából. Azért hívtam föl, mert a tudomásomra jutott, én is tagja vagyok egy Indienszínhanger, tehát a magyarországi indiaiak levelező ő, csoportjának, és ott láttam a levelét. Ön ott lakik Mumbaiban, a Kolaba Marketen, ahol a terroristák egyik csoportja hajtotta végre a támadását, és szemtanúja is volt az eseményeknek. Azt szeretném, hogy valamiképpen adja át ezt nekünk, hogy mit élt át, és milyen következtetéseket vontak le ebből. Jó, nagyon szívesen átadom az élményeimet, bár nem kívánom senkinek se, hogy átélje, amiket mi átéltünk. Szóval november 26-án, este 9.36. Eztkor érkezett vissza Bollywoodból a buszunk a forgatásról kolamába. Mert hogy ön ott Leszállóan dolgozik, a... csak a hallgató kedvéért, ugye, majd jegyezzem ezt meg. Ön filmforgatáson dolgozik Bollywoodba, az indiai Hollywoodba. Igen, és aznap, vagyis november 26-án egy videoklippet forgattunk bengáli zenészekkel a Gorai bijen. 9 óra 35-kor érkeztünk vissza Kolabába a busszal. 18-an szálltunk le külföldiek erről a buszról, és 16-an bementek a Leopoldba, Leopold Caféba, és mi is azt beszéltük meg, hogy majd a piac után ott találkozunk. Na most én és egy orosz hölgy a, a csoportból elmentünk a Colaba market ugyanis szerettünk volna a következő napi forgatásra néhány gyümölcsöt beszerezni, és amikor megálltunk az utolsó stannál, hirtelennyében azt hittük, hogy James Bond érkezett meg Mumbai-ban, ugyanis négy fegyversütés hallatszott el a levegőben, a marketnak a hátsó részében, ahol nem volt megvilágítva rendesen a market. Hirtelennyében mindenki elpakolt, nem kellett még a pénzünk sem, mindenki futott, amelyre csak tudott, hirtelennyében megjelentett egy rendőrségi autó, aminek az volt a különlegessége, hogy teljesen civilekkel volt megtöltve, és a civileknek hatalmas géppuskáik voltak, és ahogy az autó kirobogott, a gyerekek elkezdtek sikugatni és futkározni ott a márketnak a hátsó részében, ami nem volt megvilágítva, és szerintem ott valami zerekedés is lehetett, a hangokból, ahogy kisütöttük, és három motoros is elrobogott, nagy hirtelenében géppisztolyokkal a zsebükben a rendőrségi autó mögött, és mindenki, aki ott a Marketon volt, kiabált hozzánk, hogy meneküljetek, mert veszélyben vagytok. És mi még nem értettük teljesen, hogy mire gondolnak, és csak annyit láttunk, hogy a rendőrségi autó is és a motoros is a Leopold kávénak, a kávézónak az irányába hajtottak el, nagyon-nagyon sebesen. Szerintem uh, ők rekognizálták, hogy mi külföldiek vagyunk, hiszen mind a ketten az európai ruhánban voltunk, de annyira siettek, hiszen a Nariman house ba kellett, hogy menjenek, és a Leopold kávéba és a Touch Hotelba, hogy sietségűbben elfelejtettek ránk lőni, hiszen mi csak ketten voltunk, és szerintem ők nagyobb áldozatokra vadáztak, mint mi ketten. Amikor elrobogott meg, ez levájlott előttünk, csak azon kívül, hogy mi is kétségbe estünk, mert nem tudtuk elképzelni, hogy most tulajdonképpen mi van, elindultunk, a az irányba, ahol lakunk és a, a barátnőm, az a Carton Hotelban kellett volna, hogy megérkezzen, de fél félúton a rendőrök leállítottak bennünket, hogy le volt zárva az utca. Úgyhogy vissza kellett, hogy forduljunk hozzám, és Valentina ott töltötte az éjszakát, éjszakát nálam, és amikor megbekapcsoltuk a tévét, akkor voltunk teljesen ledöbbenve, hogy úristen, a csapatunk fele ott van a Leopold kávézóba, és micsoda fegyveres lövöldözés zajlódott a kávézóban. Ugye ez az a kávézó, elkezdtünk, ahol a egy csomót kérdelen... puszt is ejtettek. Igen, igen, igen. Szóval akkor még nem tudtuk, hogy mi történt, de megpróbáltuk elérni a barátainkat telefonon, de senki nem vette a telefont és teljesen idegesek lettünk, mert nem tudtuk, hogy mi van velük. És csak annyit tudtunk, hogy közülünk 16-an ott vannak bent a kávézóban, és akkor még nem tudtuk, hogy él, élve-e vagy halva-e. -e. Élték át az eseményeket. Másnap, másnap reggel, 9 órakor összetalálkoztunk és akkor mesélték el, hogy tulajdonképpen mi is történt és hogyan is történt és teljesen le voltunk meredve, ugyanis a Leopold kávézóval szemben, közvetlenül a kávézó bejáratával szemben található a bombéi rendőrség kolabai kirendeltsége és minden a rendőrségnek a szeme előtt zajlódott le és amikor elkezdődött a lövöldözés, egy órával később érkezett meg a rendőrség. Az egyik belga barátunk az átélte úgy, hogy ő a légkondicionálós részébe volt, az emeleten volt, a kávézónak az emeletébe volt, és le a kalappal az összes a kávézónak a dolgozói előtt, ugyanis a földszinten is, és az emeleten is, Mindenki megpróbálta a külföldieket védeni. Az emeleten az történt ugyanis, hogy begyűjtötték őket egy kis lukba, és 15-üket bezártak, az asztalt oda rakták a luk elé, hogyha netán följönnek a terroristák, akkor ne találják meg őket, és a, az étteremnek a dolgozói pedig ott álltak, hogyha várnák az emeletnek a közepén, hogy valaki feljöjjön. Uh -huh. Na szerencsére nem, ér, szerencsére nem jöttek fel, csak lent lövöldöztek. A lenti lövöldözéseknek három áldozata lett, egy német hölgy, és a kávézónak két dolgozója halt meg, a többiek azok megsebesültek. Egy óra múlva a rendőrség megérkezett, és uh, átvitte az összes külföldit, aki tudott mozogni a rendőrségre. És képzeljék el, hogy annyira féltek a rendőrök maguk a terroristáktól, hogy az összes futót bezárták, és attól féltek, hogy a terroristák rá fogjuk a rendőrségre, és mivel a külföldieket oda menekítették be, természetesen, akik megsebesültek, illetve az áldozatokat, azokat elszállították a kórházba. Ahogy az idő az információink jöttek, jöttek, jöttek, és hát mondjuk. Másnap már szőnyű volt nézni saját szemünkkel a Touch hotel ahogyan leégett az eme, a tető, tető része. És uh, tulajdonképpen én nem tartozok a bátrabak közé, tehát én nem, nagyon nem mászkáltam azon a részen, ahol veszély volt, mert a rendőrség lezárta a touch -t és a barátnőm Valentina kénytelen volt nálam aludni, mert nem tudott bemenni a hotelba, ugyanis a kommandósok megszállták a Carton Hotel-t, mivel az közvetlenül a Touch hotel szemben volt, és onnan próbálták védeni, illetve majd későbbiekben támadni a terroristákat. Megpróbálták védeni a bent lévő tuszokat, és támadni a terroristákat. Mi az eseményeket a tévéből követtük, illetve... Mivel én nem turista vagyok, és nagyon sok külföldi közülünk, akik a forgatáson részt vesznek, nem turistaként éltük át, ezért lehetőségünk volt a helyiekkel való beszélgetésre is. Igen. Mindenki, le, mindenki le volt döbbenve a támadások érően, hogy mennyire tehetetlenek a maharastrai rendőrség, mennyire tehetetlen, mennyire korruptak az indiai politikusok, Na most sokan arra célozgattak, hogy lehet, hogy az amerikaiak keze is bent lehet, mivel most Amerika nagyon összebarátkozott az indiaiakkal. És India, Indiának ugye van egy nagyon nagy ellensége, Pakisztán, és sokan úgy vélték, hogy valószínűleg Pakisztán ellen akarnak valamilyen propagandát, és ezt akarják felhasználni. Na most, hogy úgy gondolnák az indiaiak, hogy az amerikaiak összeszeretnék ugrasztani talán Indiát és Pakisztánt? Mert hogy az indiaiak számára ez egy, egy olyan nyilvánvaló dolog, hogy a pakisztánnal a helyzet az mennyire feszültséggel terhelt évtizedek óta. Tanítottam iskolában is, tehát nagyon jól tudom, hogy az indiai gyerekekben már a három évesen belül van oltva a pakisztán elleni gyűlölet. Uh -huh. Tehát ők már eleve gyűlölik a pakisztániakat, nem tudnak semmit, mert az indiai információ. Nem ér semmit, szóval abból a világ eseményeit nem lehet megtudni, ami a helyi újságokban van, de még a, az indiai eseményeket sem írják le korrektül, mert rettenetes a korrupció, és a sajtót nagyon is ellenőrzik, tehát nem írhatják le a saját véleményüket nyíltan az indiai újságírók, illetve az indiai médiák nem nyilatkozhattak annyira nyíltan, mint nyugaton. <tos> Szóval nagyon meg kell fontolnunk, hogy mit hiszünk el, és bizony, Indiának, főleg itt Maharastrában nagy többséget teljesen tanulatlan, tehát ők azt fogják hinni, amit a politikusaik mondanak. És uh, Mumbai nagyon is híres volt arról, hogy multikulturális, és bizony itt igen volt összeütközés a hinduk és a mohamedának között. Mindenki teljesen levott, tehát az indiaiak Teljesen, teljesen mindegy, hogy ők most muhammedánok vagy hinduk, teljesen le voltak döbbenve ezeken az eseményeken, ami itt most Mumbai-ban történt, és mindenki megpróbálgatott találgatni. De nagyon sokan, nagyon sokan a találgatásaikat nemigen hangosztatták a médiák felé, mivel ugye félnek. A nagy indiai demokrácia, mert mindig azt mondják, hogy a világ legnagyobb demokráciája Amerika után, Ja, ha az embernek pénze van, akkor azt mond, amit akar, mert még ha gyilkos vagy, akkor is kijöhetsz a börtönből. Szóval ez sajnos ez így működik Indiában. Nagyon sokan azt is mondták, hogy az is lehet, hogy a helyi politikusok keze lehet benne. Nagyon sok korrupció volt itt a támadások előtt. Nem tudom, hogy a magyar hallgatok, mennyire tájékozottak ezen a téren. De... Ja, mi csak a magyar korrupcióról vagyunk tájékozottak sajnos. Hát sajnos Indiában főleg itt a támadások előtt, a terror támadások előtt nagyon, nagyon-nagyon sok skandál volt a helyi politikusokkal kapcsolatban. Mm. Úgyhogy sokan aradjanak odnak, hogy valószínűleg az ő kezük is vele lehet. Na most én ehhez Tényleg nem tudok hozzólni, csak attól elmondani, amit itt a vélemények körülöttem ugye elhangzanak, mert ugye ez nem az én feladatom, hogy én itt most analizáljam, hogy ki mennyire megbízható. Viszont uh, akkor ott voltam a Taj amikor tárgyaltak a terroristákkal, és uh, az a két terrorista, aki a tuszokat a Tácsban uh, lent a recepciók közül fogva tartotta, azok folyékonyan beszéltek angolul. Tehát megdöbbentően, és mindenki azt mondta, hogy egy pakisztáni nem tud így beszélni angolul. Tehát ezeket valahol külföldön kellett, hogy erre kiképezzék. Mm -hmm. Ez Pakisztánban nem történhet meg. Nem tudom, én nem jártam még Pakisztánban, de nem is igyekszem arra felé. De amiket itt olvasok Pakisztánról, és amiket hallok Pakisztánról, az tényleg teljesen politikailag instabil ország, úgyhogy ö, nem, tudok, nem tudok hozzászólni. Mi az a hangulat most utána? Most már azért eltelt egy idő. A munkában, vagy a mindennapokban mennyire van ennek a nyoma, vagy mennyire gyorsan ö, mondjuk úgy, hogy takarítják el a romokat a városban? Most időző mondom, Igen. mert ezért végül is ö, inkább az emberek sérültek meg, mint maga a város. Igen, tulajdonképpen az emberek sérültek meg, Ugye 26-en volt a támadás, 27-én, 28-en szinte minden zárva volt kolaba, teljesen ki volt halva, 27-én az összes külföldi kivonult a hotelból, most mindenki menekült Goába. Tehát aki csak tehette, szedte a sátorfáját innen, mert féltek. A turisták hmm. nagyon féltek, és ez természetesen az indiai gazdaságnak nagyon rossz, uh, Bombé illetve Maharashtra a turistákból él egy, egy részről. És sokan azt is találgatták, hogy miért éppen Mumbai támadták, és miért nem mondjuk Punjabot. Sokan azzal magyarázták, hogy tulajdonképpen Mumbai, Indiának a gazdasági fővárosa. És ugyanakkor olajban gazdag és nem akarják azt, hogy külföldiek tovább investáljanak. A legnagyobb investátor itt Mumbai-ban a német. Tehát a németek investálnak legtöbbet. Az autógyáraik itt vannak, kémiai gyáruk itt van, gyógyszergyáraik itt vannak, textilimportálnak. A németeknek nagyon szoros kapcsolatuk van Indiával, különösen mumbai val és nagyon sokan azt mondták, hogy valószínűleg ezt akarják lelassítani. Nem tudom. Minden esetre, amit mi tapasztaltunk, akik, akik állandóan itt laknak mumbai mi azt tapasztaltuk, hogy az emberek, akik körülöttünk laktak és laknak, még inkább odafigyelnek ránk. Tehát akár étőkor, most is a forgatásomnak évfél után lett vége, és itt az utcán még akik kint voltak, mindenki azon volt, hogy jaj, megérkezzünk a helyünkre rendesen. Tehát ők már ismernek bennünket, nem idegenekként vagyunk itt, és ez nagyon jól esik nekünk. Nagyon jól esik nekünk, hogy vigyáznak ránk, legalább ők, ha már a rendőrség nem is, de a lakosság igen. Az élet 29-én megkezdődött, a Leopold fél órára kinyitott, és tegnap, illetve tegnap előtt már teljes üzemmel működött. Tegnap előtt még csak az újságírók és a médiák jelentek meg, de tegnap már tele volt, és én is egy osztrák barátommal két és fél órát eltöltöttünk a Leopoldban. A hangulaton nem lehetett semmiféle változást érezni, rengeteg külföldi volt, és természetesen a médiáktól is voltak este is, de már nem annyian, mint a délelőtti és a nappali órákban. Tehát jó részt külföldiekkel volt tele, és tényleg nagyon jól esőérzés volt látni azt, hogy az emberek bizalma kicsit kezd visszatérni. Ma már több turistát látunk, mivel a forgatásra 11 órakor kellett elindulnom a kolabai McDonald's elől. Így szerencsém volt... Meglátnom az elhaladó turistákat, és nagyon örültem, hogy újak jelentek meg. Tehát próbálnak az emberek visszajönni Mumbaiba turistaként. És tulajdonképpen azt szeretném én most mindenkinek mondani, hogy ami itt megtörtént Mumbai-ban, megtörténhet Európa bármely más részén is. Tehát előítéleteinknek nem szabad, hogy legyenek. Mindannyian ilyen vagyunk, és nem tudjuk, hogy mi lesz a sorsunk. Megköszönöm, hogy feltettet hívni, és szeretnék mindenkinek jó estét kívánni, és remélem, hogy minél több magyar fogunk látni turistaként Mumbai-ban. Köszönöm szépen, Ravi Andrán Juditot Kérem. hallották Mumbai-ból. Padmanába számit az indiai terrorizmus hátteréről kérdeztem. Ő már több évtizede él Indiában, ahová spirituális tanulmányok miatt ment. Így vált Vajsram a szerzetessé, és jól látja a politikai hazugságok és a védák üzenete közötti mészakadékot. A telefonnál Padmanabh Számi, aki sokáig élt Indiában, illetve gyakorlatilag most is az életed felét ott töltöd. Maharasztra államban van egy asramod, ami nincs is olyan nagyon messze mumbai ahol most ez a terrortámadás történt. Azt szeretném tudni, hogy olyan valaki, aki hosszú ideje van Indiában, mint te, hogy látja ezt a terror kérdést a számunkra? Csak az újságból jön elő, és csak alkalmi. tehát mi úgy gondoljuk, hogy néha van ilyen, de nem jellemző és azt pedig egyáltalán nem tudjuk, hogyha mégis fölbukkan, akkor ez mennyire elszigetelt, vagy pedig mennyire mondhatjuk olyan, hogy az embereket be lehet egy ilyesmibe ugrasztani. Csak fájdalmat okoznak az emberiségnek az ilyenfajta gondolkodásmód, vagy pedig a cselekvés, mint ahogy most történt egy véres támadás az emberiségen, mert nem csak azok az a szerencsétlen áldozatok, akik, akik őket váratlanul ledököldeztek, mint a nyulakat, a vadászok, ez nem nem szolgál semmifajta célt. Mert gyűlölettel tették, és azért tették, hogy szenvedést okoznak. Fiatalok tették, akik az egyikat kimosták, azok a bűnöző emberek, mert ez bűnözők, akik ilyenekre veszik Isten nevébe. És ez semmi között a valláshoz. Ennek a terror és a többi terror Ma már nem annyira kézzel fogható oka, a hindú, muszlim szembálás, amiatt, mert a muszlimok, vagy annak idején a keresztények túl, durván térítettek, bár ilyen is Itt van, ez ez de ezek ez meg... a problem, ez Ennyi benne van. Most már nem olyan radikálisan csinálják, már váltottak, de az iszláma csak az a testvér, aki, aki muzulmánnak vált. Azok a többi, akik nem muzulmának, az mind ellenség. Na, de ezeknek a terroristáknak láthatóan nem voltak ilyen jelszóik, hanem a jószerűben kisederült, hogy milyen oknál fogva. Hát azért, támadnak. mert okolják az Amerikát, a fehéreket, az angolokat, az európaiakat, pedig a, a baj az az ő küszöbökön van. A meg nem értése a Koránnak. Mert, hogyha meg a Koránt, akkor megértenék, hogy a Korán is azt hirdeti, a békességet, és nem az erőszakot hirdeti. Tehát úgy értel, hogy ők, ők nem követik a saját írásaikat megfelelően. Igen, az, az ők, ők nem a Koránt olvassák, hanem, hanem politikai cikkeket olvasnak, meg ezek, az, az embereket ezek kiválasztanak, ezek mind politikakból teszik. Ezek semmi közös az első olvasta Koránt. Uh -huh. És a másik az, hogy a muzulmánok azok megharizották Indiát erőszakkal. Tehát a hindu vallás szerintzik az egy vádat, és az ő kultúrájuk, a vallások az, ami elfogadható, az az intolerancia, amit ők alkalmaznak mások vallásokra szembe, ennek az eredménye az erőszak. Tehát amit te mondasz, az gyakorlatilag egy átlag hindunak a benyomása erről a kérdésről. Igen, ott, ahol én lakom, ott vannak muszlimok, és nekik mindig, mindig úgy lépnek föl, hogy euh, provokatívan. Például, a hindu templom mellé építenek egy moszkot, mi nem érték való máshova. Vagy euh, nem is szólnak a, a, a hinduknak, és elkezdtek ott, nekem, én lakom a Domba, a faluba, elkezdtek titokban, amikor szóltak volna a hindu közösségnek, elkezdtek építeni moszkot. Amint ezt felfedezték a hinduk, leállították, mondták nekik, hogy itt nem fogtak építeni. Ez a provokatív jellegű hozzáállás, és ezért van ez a probléma, hogy ők nem akarnak integrálódni. Pedig ez szükséges volna ahhoz, hogy nyitottak legyenek, és akkor jobban elfogadhatóba válik. Átláthatóba válna, amit ők hirdetnek és vallanak. Tehát minden vallásnak átláthatóbbá kell válni a mindegyik, mindők számára. Nem lenne ez a gyanakvás egymás ellen. Hogy még mindig a XXI. század úgynevezett nagy civilizáció, amit hirdetnek, az emberek gyanakvon néznek egymásra. Ugye vannak elmérgedesedett helyzetek, olyanok, mint például a magyar-szlovák ellentét, ami azért a, a falvakban egyáltalán nem olyan igazi legfejebb, egy kicsit mindenkinek van egy ilyen kis értettsége, vagy valami, de, de igazából az emberek nem uranak egymásnak. A politikusok, vagy valakik, gerjesztik sokszor azokat igen, a igen. indulatokat, hogy igen. utána ezek az emberek, vagy néhányan közülük egymásra akarjanak ugrani. Hát és akkor ebből akarnak ők magukat hasznot húzni? Politikai érdekek vannak. És a politikusok idézik ezek előtt, és nem a kis emberek, azokat összeugrasztják. Most azért a hétköznapokban ez a terror kérdés. Miért gyakori egyáltalán Indiában? Hát ez mind Pakisztánból jön. A, a indiai muszlimok azok próbálnak békesen élni, és nem akarnak integrálódni pakisztánnak. Mert is ők sokkal szabadabbak. Ez minden a pakisztáni titkosszolgálat, vagy a pakisztáni a kormány idézi elő. Ez az indiaiaknak az általános véleménye. Van, így van, így van, így van, így van. És, és mennyire gyakori az ilyen talán. Mert ekkora mindez... minden... Majdnem minden nap. Kasmírban gyilkolják a hindukat. Minden nap ez történik. Nőket erőszakolnak meg, és utána erőszakol hozzá kell adni egy, egy muszlimhoz, hindu családokat gyilkolnak meg. Minden nap ez minden történik, nem kasmér. Az cél, hogy a magyar ember nagyon keveset tud arról, sőt az európai is, hogy a két Pakisztánnak, tehát a mostani Bangladesnek és a Pakisztánnak a szétválasztása során hány millió hindú esett áldozatul. Húzamos mészállást csináltak. Az én gurum mesélte el, hogy amikor volt ez a partition, ez a szétvállás, élve a hindúknak a, a nőknek a mellék levágták, és berakták ilyen be és visszaküldték a vonattal. Mm. Tehát ilyen borzalmakat, amik mindkét félről volt ne, ne, nem vitás, és most is van ez, a Guzrádban borzalmasan lemészárolták a, a muzulmánokat 2000 körülbelül, az is csak egy, egy kis összecsűzés volt, egy a nem vizették ki a, a hinduk és a muszlim a következő megállalnak, fölgyűzották a, a, a szerelvényt és 60 hindu meghalt. Erre a visszacsapás az volt, hogy Lennyi száradtak kétezett közülök. Tehát ez nagyon tikra kell csak ahhoz, hogy megint lángoljon, tehát annyira ezek az ellentétek és a nem működés és a bizalmatlanak egymáshoz, nem mindenütt, nem minden tartományban, Például én ott ahol vagyok, nekem rengeteg muszlim barátunk van, és nagyon is nyíltak, tiltakoznak az ilyenfajta beavatkozás, vagy pedig megnyilvánulás, ami most történt, hogy erőszak, és hát sok. A legutóbb két év a, a vonakat robbantottak fel a muszlimok Pakisztánból. 18 terülést jött el, és felrobbantottak több vonatot. És uh, sok uh, uh, uh, hát, uh, száv, szerencsére ma haltak, köztük muszlimok is. Ha? Tehát uh, kigyöten nélkül uh, csinálják ezt a tevékenységet, nem csak de bárkire. Tehát ezek a őrült emberek, ezek nem normális emberek. Minden két évben csinálják mert addigra fölkészítök azokat az embereket, azokat a Suicide Squadot, akik öngyilkosságra vállalkoznak ilyen feladathoz, és ez mind a pakisztáni táborokba képzeli ki, mert az a tervük, hogy végül is Indiát bekebelezzék. 200 millió muszlim él ez egy program. És de hát a világ az nem fog állni tétlenül, se India hogy egy kis uh, csoportoknak az elkerülését végrehajtják, ami csak uh, szeparatista uh, terroristák annak állnak a, a, a háta mögött. Tehát uh, a világ nem fogja ezt csak tétlenül nézni. Uh, uh, és az emberek maguk, maguk sem, uh, mind hindú és muszlimok, ezt nem fogadják ezt el. Szerintem, mert én beszéltem sok muszlimmal, teljesen radikálisan elutasítnak az ilyen fajta ravatkozást. Mert ezt azt mondják, ez nem az iszlám. Ezek az emberek semmi közön hívni számhoz. Van-e valami program a vallásos embereké, vagy a ki, a guruké? Egyáltalán létezik-e valami olyan összefogás, vagy ami azt szolgálná, hogy tudatosan szembe menjünk ezzel, és lecsillapítsák a feleket, ne pedig ö, engedjék ezt az eltúrást. Hát Hát próbál, próbálkoznak, csak ö, ugyanúgy ezek radikálisan lépnek föl, nekünk is vallási vezetőknek ugyanúgy radikálisan kellene fölépni, ugyan szinten, hogy ne legyenek különbségek vallások között. Hinduizmus, keresztény, válistamizmus, vagy bárminizmusnak nevezzük. Az legyen egy, egy család, mindenki Istentől származik. Akkor miért teszünk különbségeket? Ez a vallás szerint nagyon sokszor az emberiség ellensége, hogy így szép választanak bennünket a hitünk szerint. Mindenki hisz Istenben, akik vallásos emberek. Akkor miért nem lehetünk egy család. Ez volna az egésznek a megoldása, hogy ne szeparáljuk el egymást. Ne legyen külön programunk, megkülönböztetés vallások szerint, hanem legyen egy vallás az emberiség számára, és az Isten szeretet. Vagy pedig, ha már ezt nem tudják megoldani, mert még mindig van anyagi természetű dolgaik, akkor legalább tolerálják egymást olyan szinten, hogy ne ilyen radikálisan lépjenek fel egymás ellen. Mert az Isten sérti. Hát hogyha Isten létezik, meg elfogadjuk, hát gondolják, hogy Isten azzal lesz boldog, hogy ártatlan embereket gyilkolnak le? Hát Isten az nem egy hentes, Isten a szeretet képviselője, nem a hentesek a véres, bosszú a, a, a, a vezére. Ez emberi gyarlóság és gonoszság, nem Isteni gonoszság, Isten nem gonosz, Isten az, az tökéletesen jó és, és szeretett képviselője, Hogy hogyan képzeljük el, hogy Isten az elfogadja ezt a felajánlást. A faluban, ahol te jössz, azban az asszon, szoktak kell lenni muszlim látogatóid? Vannak nekem barátaim, nekem volt egy muszlim könyves, aki bejött, és ugyanúgy tudta hinduszokásokat. Nagyon is együtt vannak, csak amikor néha ö, elfelelkeznek arról, hogy hát kellene szólni valamiért, amikor akarnak ezek a muszlim közösségek egyedi dolgokat csinálni, és akkor nem jelentik be a, a hinduknak, akkor a hinduk gyorsan rá, rá is szólnak. Tehát odafigyelnek, hogy mit csinálnak. Tehát ö, azt akarom mondani, hogy kihozni, hogy nagyon is odafigyelnek, hogy ne úgy cselekedjenek ezek a muszlimok, hogy a hindúk nezudóinak róla. Ha egy kis ellentmondás a számomra abban, amit mondasz. Az, ebben ő... a közösségben, ahol vagyok? Ott, ahol, ott azon a helyen. Igen. Más helyen máshol. Itt néha van túlkapás egyedi elemek. Tehát nem mindenki, de van, ahol kis csoportok, muszlim eh, csoportok, annélkül megkérdeznék a muszlim vezetőket, ők próbálkoznak, vagy próbálkoztak olyan cselekedetekkel, amit a hinduk lájtottak. Például Aj, az, éppen, a, az a templom építés a faluban, nem kerestek. Senkit. Tehát a saját vezetőiket sem kérdezték? Igen, a saját sem kérdezték meg, aztán kiderült, gyorsan lájították, és a muszlovunk nem szóltak, a vezetők Csak olyan esetben fordult elő, amikor nem volt koordinálva. Nem csodáljuk, hogy egy másik népnek a, azokat a belső ellentétet, amit mi nagyon jól el tudunk magyarázni, mondjuk román-magyar, vagy szlovák magyar vagy más viszonylatban, azt, azt nagyon nehezen értjük meg, amikor ez mondjuk egy muszlim Indú ellentét, hisz arra gondolunk, hogy itt valakik a háttérből szítanak dolgokat, de az esetében ezt kevésbé én nem látom, hogy kik ezek, és nem is nagyon lehet fikkek a nyomára ennek. Például ott van West Bengal, az tiszta kommunista. A a marxista szeparatisták már küzdenek, és a Kína segítségével. És akkor Pakisztán segíti. Tö nagyon is több frontom. Tehát a gyöngítése az már beindult. De várjál, a, a hogy lehet ezt hozni az iszlámmal ebben az esetben? Nem mert, nem mert van velük kapcsolatuk, segítik őket. Mivel terrorizmus, terrorizmus. Most legyen, az kommunista, vagy iszlámist, az teljesen ezeknek. Ezek a szóval információk és fegyveranyag, pénzt tudják egymást segíteni. India nagyon gyorsan változik. Gyöngül, a politikusok koroptok, a csontcig kor koroptok. Tehát ezt, ezt nagyon könnyes ki tudják használni ezek az elemek, hogy egy új társadalmat -e, hozunk létre. Ausztrália már egy hónap ezelőtt jeleste az indiai kormánynak, hogy mi fog történni. Oda se figyeltek. Egy hónap ezelőtt és bevárták, hogy, hogy beteljesüljön. Hét az ugyanúgy, 18 terörista jött, abból 17 visszament, szépen egyet kaptak el csak, és kész, több mint kétszer ember halt meg. Hát oké, okay. <laughs> nem olyan egységes sem igen. van ez a gondolat, mint a, mondjuk ha csak a filozófiáról beszélném. Igen, mert, mert nem úgy van, van, is politikusok, és Más, uh, van, egy, van egy kis, uh, mindig megbújik benne egy kis uh, annak az A részrehajlás, hogy... meg amíg részrehajlunk induzmus felé. Meg az, hogy mi se a... igazából senki nem látja, hogy mi van mögötte. Önök az Édes Indiát, az Indiai Kultúra heti magazinját hallják a civil rádióban. purnamidam purnat purna pramuchcete purnasya purnamadaya purnamiva vasishcete Om Shanti Shanti Shantihi a két telefoninterjúból nem hiszem, hogy megtudtuk, mik a terrorizmus valódi okai, de érzékletes képet kaptunk arról, miként gondolkozik erről az indiai ember. Nekem meggyőződésem, hogy az erőszak mögött nem a közvetlen okot kell vizsgálnunk. Szinte biztos vagyok benne, hogy leesne az állunk, ha megtudnánk ténylegesen kik a felbújtók, kik és miért mozgatják a szálakat, de szinte abba is biztos vagyok, hogy ezt az igazságot nem fogjuk soha megtudni de valójában nem is kell tudnunk, hogy kik ezek az emberek. Azt kell tudnunk, hogy miért van hatalmuk rajtunk. A védigus bölcsek arra figyelmeztetnek, hogy mi magunk vagyunk azok, akik lehetővé tesszük az ilyen romboló erők működését. Tudatosan talán nem tennénk ilyet, de az önzésünknek, az anyagi értékek iránti vonzódásunknak szabad utat engedve könnyen elfogadjuk azt a pár üveggyöngyöt, amit a világ felkinál. A bölcsek azt mondják, hogy aki mentes az anyagi vágyaktól, és boldogságát a lelkisíkon keresi, azt nem érinti a szenvedés. Ő sem okoz másnak szenvedést, és más sem tud neki szenvedést okozni. Szabadná vált, mert nincsen olyan önérdeke, aminek révén bárki is a hatalmába tudná keríteni. Nincs szüksége a boldogsághoz semmire, amit a világ nyújt, sem vagyon, sem érzéki élvezet, sem mások tisztelete nem vonza, ezért nem is lehet megfogni semmivel. Ő nem lesz a valamit-valamiért játék részese, mert szívesen ad, de semmire nem vágyik. Ez a szabadság az igazi fegyver minden erőszak ellen. Az átlagember állandóan kompromisszumokat köt annak érdekében, hogy megkapja a vágyott dolgokat. Bizony olyanok vagyunk, mint a kábítószerabja, aki bármit megtesz egy újabb adagért. Mi is azt gondoljuk, hogy képtelenek vagyunk élni a vágyott anyagi értékek nélkül, és ezért fizetünk. Fizetünk, és zsarolhatóak vagyunk, és bábá válunk egy szövevényes manipuláció keretében. Ezért azt gondolom, hogy a terrorizmus és másféle erőszak oka elsőként magunkban rejlik. És ezzel adunk esélyt, hogy mások rútól kihasználjanak minket. Ha nem vagyunk partnerek, nem vagyunk megfélemlíthetőek sem. Ez az Oint bölcsek forradalmi tanácsa. Ez akkora erő, hogy egy víznak is ember egy ágyékötőben képes volt felszabadítani egy egész népet a politikai zsarnokság alól. Bár gandit megölték, ezt az erőt nem lehet megölni. Ez az üzenet ma már utat talált a nyugaton is, és ez minden globális megújító lépés alapja. A tudatváltozást nem érintő technológia, a politikai elrendezések, törvények nem hoznak lényeges változást. Csak az örömteli vágy nélküliség hoz békét a világra. No. Mm -hmm. A végén négy olyan költőversét idézzük, akik bár különböző származásúak és vallásúak voltak, verseikben mégis ugyanazt a lelki testőrséget dicsőítik. Ők a mi édesindiánk igazi képviselői, mert a régi szentek bölcsességének útját járják. A felvétel 2003-ban készült, közre működik Szilányi Márta és Albert Ót Tamás. Vassanak még egy néhány verset. Az első költünk Muhammad Iqbal, aki a 20. század első felében alkotott Pakisztánban. Muhammad Iqbal, kérdés. Föld és szél és tenger hullán ki a titok? Te vagy én? Ki lepleszte le a titkot? Ki a sötét, ami itt?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 Vagy én? Maréknyipor vagyok, aki érez. Maréknyipor, te is? Kit a fény nem talál meg? Ki az élet sivatagját tagját megöntöző folyó? Te vagy én? A következő költőnk neve Siva Trappa. Kanáda álomban élt, és szintén a 20. század első felében alkotott.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 Egy mosolygó kisfiúval most álomba szenderült, Fölcsendül, ha hajt az óra, Mint a kajdló ürt. Ben marad a levegőben, Mennydörgéssel is felér, Mikor argyunát repíti harci szekér. Kuruksetra zsivajában hallod, Krisna énekel, Korról korra visszatérek, Mindig itt vagyok, ha kell. Újra tompa a sötétség, Újra Zúg az eső Elefánt a dévák között Börtönbe jön a világra ő Most egy nepáli szerző következik Balakrishna száma Amint a neve is mutatja Ő egy hindu költő A nepálban nagyon sok hindu él Úgyhogy ez egyáltalán Egy meglepő. Balakrishna száma ének Krisna bűvös fogalája szól minden Mindenházban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 fűrtös hajukat zilája, Krisna bűvös fuvolája szól. Utoljára egy vigyápati nevű költőt választottam, aki a középkorban élt Indiában, Vrindábanban. Ez Őszi Hold című verse fog elhangzani. Vigyápati Őszi Hold Szép a virág, de szebb, ha kertetékesíti, melynek az útjai őrzik kána a lábanyomát. Elkanyarodnak, végül a célhoz visszavezetnek. Ősz szökel, méh döng, édes mész folyik minden odukból, káma vilászéni játszik az erdők dús lugasában. Újja az ajkán, nem tudod, csendreint vagy csókra.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 Fond be a fény koszorútba, Mondd neki! Szép lány! Siáma vár a ligedben. ti szól. Nincs a lányok közt, ki az édes hívószóra otthon maradna. Ha Kána érteküldi a holdat.